Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii despre sexualitate maritală. Sunt O Avril și astăzi iarăși vom petrece câteva minute împreună pentru a lămuri câteva lucruri, câteva aspecte în latul aceasta, intimității în căsătoria creștină. Așa că, după cum probabil v-ați dat seama, avem de face cu o emisiune destinată exclusiv persoanelor căsătorite, pentru că vorbim despre elemente ale intimității în căsnicie și... În același timp încercăm să aducem un plus de um, bucurie, un plus de plăcere, un plus de, eu știu, de lumină, de claritate în sectorul acesta, atât de mult propagat în ziua de astăzi, dar atât de puțin înțeles. În seara aceasta vom uh, vorbi iarăși în uh, sfera aceasta a... Uh, sexualității și a definirii ei și vom vorbi despre o concepție biblică asupra sexualității. O concepție biblică de ce? Pentru că multe mesaje au venit pe adresa noastră în care mi-am dat seama că cunoaștem foarte puțin ceea ce spune scriptura despre sexualitate și credem și foarte multe persoane cred că sexualitatea este ceva necurat foarte multe persoane privesc sexul ca pe ceva obligatoriu, ca pe datorie în timp ce scriptura este cu totul de o altă părere așa că vă provoc să ne aplecăm puțin asupra acestei acestei laturi și să încercăm să vedem uh, care este realitatea și vom vorbi astăzi despre cele trei principii scripturale uh, în privința sexualității și principii ale scripturii în privința sexualității. Așa că uh, abordăm din punctul acesta de vedere în seara aceasta, urmând ca uh, continuarea acestei uh, ediții sau acestei teme să fie făcută în funcție de răspunsurile și feedback-urile pe care dumneavoastră le veți trimite. Vă reamintesc că puteți să ne trimiteți întrebări, sugestii, propuneri, mustrări chiar, pe adresa de e-mail um, ajutorarondconsiliere.org. Uh, scrieți undeva în uh, corpul mesajului pentru emisiunea de sexualitate maritală și uh, vom continua tema aceasta având în vedere uh, sugestiile pe care ne le trimiteți sau întrebările pe care ne le trimiteți, pentru că vrem să fim o, un loc în care să puteți găsi informații corecte, biblice, clare, despre uh, subiectul acesta atât de delicat. Cele mai multe atitudini greșite cu privire la relația sexuală sunt condiționate de uh, educația timpurie, însă înțelegerea perspectivei lui Dumnezeu asupra relațiilor sexuale, înțelegerea care vine direct din Scriptură, uh, poate aduce uh, libertate persoanelor pline de temeri și inhibate. Practic, noi, din momentul în care suntem uh, născuți, începem să luăm contact și cu acest subiect. Dacă ar fi să-l credem pe domnul Freud, veți vedea că acolo sunt anumite stadii și el insistă foarte mult asupra uh, erotismului care pornește de foarte timpuri în viața omului. Uh, nu îi dau o dreptate în toate domeniile lui Freud, însă uh, foarte multe principii pe care el îl sublinează sunt reale și unul din ele este că perspectiva sau um, concepția cu privire la sexualitate din viața noastră se formează începând de la vârsta în care bebelușul alăptează, adică um, este alăptat de mama sa. Începând de atunci, se, se pun bazele uh, a ceea ce mai târziu va însemna uh, concepția sau politica despre sexualitate. Deci um, Ceea ce știm astăzi despre sexualitate este format uh, foarte timpuriu în viața noastră, și cum există anumite incidente în zona respectivă, uh, cu siguranță acele incidente uh, trebuiesc uh, um, examinate, pentru că, de regulă, dau uh, uh, transformări grele, uh, greu de estimat mai târziu. Uh, evrei 13 cu 4 declară faptul că unirea conjugală uh, este onorabilă și patul este nespurcat. Cuvântul tradus pat, în realitate, în Noul Testament din greacă, este "coitus". acest termen însemnând contact sexual. Nu se referă la patul fizic din cameră, ci la actele sexuale, la unirea sexuală dintre soț și soție. Adică patul este nespurcat, adică sexul este nespurcat actele sexuale nu au ceva rău în ele, atâta vreme cât au loc între soț și soție, cu respectarea a ceea ce Scriptura ne recomandă. Adepții concepției victoriene, care pretindeau că relațiile sexuale sunt un lucru șocant de dezgustător, pe care soții îl fac, iar soțiile îl îndură, erau un în mod tragic departe de adevăr, însă ei au lăsat o moștenire eronată care încă mai este prezentă și acum. Citeam că regina Victoria i-a scris fiicei ei următoarele cuvinte Latura animală a naturii noastre este pentru mine extrem de îngrozitoare. Există astăzi victorieni cu același stil de gândire, dragii mei, care și-au educat copiii, deopotrivă băieții și fetele, să respingă relațiile sexuale cu un sentiment de repulsie sau de vinovăție. Rezultatul a fost o suferință acută în căsnicie pentru ambii parteneri. O soție care se simțea nedreptățită a întrebat pe un consilier creștin, ceea ce găsiți și dumneavoastră scris în cartea Viața de Dragoste, a întrebat în felul următor: Cum aș putea, cum l-aș putea ajuta pe soțul meu să vadă relația sexuală ca pe ceva bun? Că trupul meu poate fi atins, că a fost făcut pentru ca el să îl privească și să se bucure de el. Știu că a fost crescut în concepția că relațiile sexuale sunt murdare și greșite, ceva de care trebuie să te rușinezi și pe care trebuie să-l faci ascuns. El este bun și atent cu mine, dar eu aș dori ca el să mă iubească și sexual. O altă soție povestește despre educația care a adus-o pe ea și pe soțul ei la marginea divorțului și spune așa. Eu nu știam nimic despre relațiile sexuale decât că mama mea le dezaproba. Așa că am împrumutat o carte medicală de la un doctor cu foarte puțin timp înainte de a mă căsători. N-am putut să cred ceea ce am citit. Ideea că perechile căsătorite fac un asemenea lucru era atât de greu de acceptat accepta pentru mine încât aproape am rupt logodna. Însă îl iubeam mult pe logodnicul meu, așa că am mers totuși înainte spre nunte. Mi-am petrecut luna de miere încercând să evit contactul sexual. Când ne-am întors acasă, am încercat să vorbesc cu mama mea despre aceasta. Ea nu și-a putut ascunde dezgustul pentru faptul că fetița ei era implicată în așa ceva atât de îngrozitor ca relația sexuală. Apoi m-a asigurat că majoritatea bărbaților așteaptă într-adevăr acest lucru, însă niciodată nu va fi o plăcere pentru mine. În primii ani, eu am tolerat relațiile sexuale și m-am -am prefăcut că reacționez prompt pentru a termina cât se poate de repede. După nașterea copilului nostru însă, i-am spus soțului meu că nu vreau să mai avem niciodată relații sexuale. Eu îl iubeam în continuare, însă nu în modul acesta. Uram ideea de contact sexual. El a încercat să fie bun și înțelegător cu mine, însă tensiunea și resentimentele au, trecu, au crescut între noi. A venit timpul când el a spus că totul s-a terminat între noi. Dacă eu nu sunt gata să mă schimb. Mai încercasem odată să mergem la un consilier, dar aceasta a fost pentru noi experiență nefericită. De această dată ne-am dus la un consilier spiritual creștin care a început prin a, mă, prin a ne arăta ce ne învață Biblia cu privire la relația sexuală în căsnicie? Am înțeles destul de mult, chiar din prima ședință, pentru a vedea cât de departe eram de adevăr în acțiunile mele și atitudinile mele, și pentru a-mi da seama că mă pot încrede în Dumnezeu pentru ca El să mă ajute să mă schimb. Soțul meu și cu mine am, căzit, am căzut pur și simplu unul în brațele celuilalt în noaptea aceea și am plâns și ne-am rugat, cerându-i Dumnezeu să ne ajute să ne iubim sexual unul pe celălalt. A fost începutul la ceva bun. Eu învăț acum ce înseamnă împlinirea sexuală, iar soțul meu cu mine și cu mine suntem din ce în ce mai apropiați. Dragii mei, sunt două exemple. Unul la unei soții care uh, dorea relațiile sexuale, dorea să fie iubită, să fie admirată, să fie uh, văzută, să fie valorizată. Dorea ca soțul ei să scape de prejudecățile trecutului și de educația greșită pe care a primit-o. În al doilea exemplu avem de a face cu o soție care... Uh, are o educație greșită, o, o concepție greșită despre sexualitate și despre modul în care soțul ei a încercat să tolereze lucrul acesta, dar până la urmă au ajuns în probleme. Scriptura ne spune clar că exprimarea sexuală plină de bucurie a dragostei între soții și soției este planul lui Dumnezeu. Ea este, așa cum sublinează autorul epistolei către evrei, nespurcată, deci nu este păcătoasă și nu este murdară. Ea are loc de mare cinste în căsnicie, Sfânta Sfintelor în care soțul și soția se întâlnesc în intimitate pentru a celebra dragostea lor unul pentru altul. Este un timp destinat pentru a fi deopotrivă de o mare sfințenie și de o plăcere intensă. Oamenii neinformați au considerat de fapt concepția victoriană ca fiind biblică și din păcate știu foarte mulți oameni care cred asta și astăzi și știu so cazuri în care soți sau soții cred că, de fapt, evitând contactul sexual, sunt mai sfinți. Însă, în realitate, lucrul acesta nu se confirmă. Oamenii aceștia cred că Biblia interzice toate plăcerile pământești. Cu siguranță că nu este așa. În realitate, Biblia este cu mult mai liberală, între ghilimele, privind relațiile sexuale decât realizează cei neinstruiți. În concepția lui Dumnezeu, soțul și soția trăiesc o experiență reciprocă. Fiecare din ei are drepturi egale asupra trupului celuilalt fiecare din ei nu are numai libertatea, ci și responsabilitatea de a-l satisface pe celălalt și de a fi la rândul lui satisfăcut. Principiile de bază privind folosirea relațiilor sexuale în căsnicie se găsesc în 1 Corinteni 7 de la 3 la 5. Învățătorii biblici le-au numit principiul necesității, principiul autorității și principiul regularității. Și aici iarăși fac precizarea că citesc din cartea sau adaptez din cartea Viața de Dragoste, o carte foarte bună în acest domeniu, destul de veche, dar foarte bună. Și aceste trei principii sunt foarte valoroase, scripturale și reglementează multe probleme în ceea ce privește sexualitatea maritală. Primul dintre ele este principiul necesității. Deci, repet, facem referire la 1 Corinteni, capitolul 7, versetele la 3 la 5. Primul este principiul necesității. Scriptura ne spune că nu ca o sugestie, ci ca o poruncă să împlinim nevoile sexuale ale tovarășului nostru de viață, deoarece noi amândoi avem aceleași nevoi. Atunci când soțul și soția își însușesc acest principiu și încep să facă tot ceea ce pot pentru a împlini nevoile partenerului lor, ei se află cu siguranță pe calea dezvoltării unei relații extraordinare. În momentul în care spune Scriptura că ceva este necesar, în momentul în care vorbim despre un principiu al necesității, înseamnă că Dumnezeu, cel care a făcut pe bărbați și pe femeie, știe că soțul și soția au nevoie de sex, de relații sexuale. E bine, în momentul în care un principiu scriptural nu este respectat, atunci trebuie să ne așteptăm să existe anumite consecințe. De fapt, oriunde lumea aceasta, dacă este un principiu și nu este respectat, există niște consecințe. Dacă este o regulă, dacă este o lege și nu este respectată, atrage după sine anumite consecințe. Ei bine, principiul acesta al necesității, dacă nu este respectat de soție și de soț, să vor ajunge mai târziu la probleme. Este nevoie ca soțul și soția să respecte principiul acesta. Soțul meu are nevoie de relații sexuale. Soția mea are nevoie de relații sexuale. Și aceasta veți vedea uh, că nu uh, o dată pe lună, ci uh, Scriptura vorbește despre alte lucruri. Apoi, un al doilea principiu găsit tot în textul acesta este principiul autorității. Scriptura ne spune că atunci când ne căsătorim, în realitate, noi renunțăm la dreptul nostru asupra propriului nostru trup și îl cedăm, uh, îi cedăm această autoritate tovarșului nostru de viață. Acest principiu constituie o indicație sigură asupra duratei de o viață întreagă căsătorie, așa cum a intenționat Dumnezeu. El se aplică în mod egal atât soțului, cât și soției. În mod evident, acest lucru cere o încredere totală. Oamenii trebuie să se înțeleagă, oamenii trebuie să înțeleagă acest principiu înainte de a hotărî să se căsătorească, fiindcă din ziua în care se cunună, în ochii lui Dumnezeu, ei își pierd dreptul de control asupra propriului trup. Noi învățăm repede că una din cele mai ușoare căi de a-l face pe dovarășul nostru să sufere este de a ne retrage afecțiunea noastră fizică față de el. Și foarte multe soții, mai cu seamă soții, soții mai puțin, dar sunt și cazuri din acestea, dacă vor să-și tachineze, să-și supere, să se răzbune pe soțul lor, îi privează de relațiile intime. În realitate, nu este corect, pentru că trupul soției este al soțului și trupul soțului este al soției. Um, nu avem dreptul acesta pentru a o spune direct, trupul soției aparține acum soțului și trupul soțului aparține soției și aceasta înseamnă că noi trebuie să iubim trupul tovarșului nostru de viață, să-l îngrijim ca propriul nostru trup și, în felul acesta, pretențiile nerezonabile sunt total excluse. Principiul acesta la autorității ne pune în postura de a nu mai putea să motivăm, să refuzăm ă, relațiile sexuale ale partenerului sau dorințele partenerului, pentru că el este stăpân pe trupul nostru. Bineînțeles că aici nu spunem lucru acesta din dorința de a favoriza sau de a ascunde eventuale abuzuri care pot să aibă loc. Nu trebuie să aibă în căsătorie loc niciun fel de abuz. Relațiile sexuale trebuie să fie liber, consimțite de amândoi soții. Însă în momentul în care suntem deciși să respectăm principiile Scripturii să respectăm cuvântul lui Dumnezeu, um, Principiul acesta al autorității este o reală binecuvântare, pentru că în momentul în care soțul și soția se încred în, în unul în celălalt, așa cum Scriptura le cere, pentru soție este o plăcere să se abandoneze în brațele soțului și pentru soț este o plăcere să se abandoneze la dispoziția soției sale. Așa că principiul acesta al autorității este foarte important. Deci principiul prim este principiul necesității care apare în acest text, apoi principiul autorității și mai este un principiu, principiul regularității. Și aici, cu siguranță, atingem o latură sensibilă, cea a frecvenței relațiilor sexuale, dar principiul regularității vorbește despre faptul că noi nu avem voie să-l privăm pe partenerul nostru prin abținere de la obiceiul relației sexuale, decât printr-un acord reciproc pentru o scurtă perioadă de timp. De ce? Pentru că dacă noi călcăm această poruncă, noi îl furăm pe partenerul nostru, oprind relația fizică regulată de dragoste, vom deschide astfel cu siguranță căsnicia noastră față de ispitele satanice. Creatorul nostru știe asta, de aceea ne și spune el ca să participăm în mod activ și regulat în relația sexuală cu propriul nostru partener. Din punct de vedere biblic, aceasta nu este un subiect discutabil. Este o parte inseparabilă a vieții de iubire în cadrul căsniciei. Dragii mei, când este vorba despre frecvență, apar dese conflicte în familie. Foarte mulți bărbați și-ar dori ca frecvența asta să fie zilnică, foarte multe femei și-ar dori ca frecvența să fie, eu știu, lunară. Ei bine, în realitate, Scriptura spune că nu avem voie. Și, dragii mei, nu este vorba de a ține partea bărbaților sau femeilor în ecuația asta. Este vorba despre un principiu scriptural care, respectat, ar trebui să ne confere o anumită zonă de siguranță. De ce? Pentru că scriptura spune că dacă nu facem relații, dacă nu avem relațiile intime, deschidem ușa spre ispitirile care vin din partea satanei. Și nu vreau să le iau apărarea nici bărbaților, nici femeilor care uh, folosesc pornografie, uh, consider pornografia un păcat, uh, însă foarte mulți dintre bărbați, foarte multe dintre femeile, consumatori de pornografie, au fost ajutați de lipsa relațiilor sexuale să ajungă în punctul acesta. Deci au fost uh, favorizați în ispitirea lor de lucru acesta. Și tocmai despre un, și despre un astfel de lucru vorbește Dumnezeu când spune de ce să faceți sex, de ce să nu vă opriți, ca să nu fiți ispitiți de diavol. Ei bine, în momentul în care nu există sex în căsnicie, favorizați intrarea ispitei. Bineînțeles că cel care greșește, cel care păcătuiește din punct de vedere sexual, fie că alege să curvească, fie că alege să se uite la pornografie, fie că, eu știu, face alte minuni, este, vina este exclusiva lui pentru decizia pe care o ia. Dar, dragii mei, din păcate, de foarte multe ori, partenerul de viață îl împinge pe celălalt spre o astfel, astfel de decizie. Sunt oameni care se luptă aproape zilnic cu ideea de a-și înșela soțul sau soția. Și, în demersul acesta, este foarte mult, între ghilimele, ajutat de partener. Pentru că nu au loc relații sexuale sau relațiile sexuale sunt nesatisfăcătoare. Pentru că este un factor foarte important. Nu trebuie doar să aibă loc relații sexuale, doar să existe acea descărcare. Trebuie ca aceste relații să fie, să fie satisfăcătoare. Nu este niciun păcat ca soțul și soția să se satisfacă și să simtă plăcere reciprocă, ba din contră este principiul scriptural, este o poruncă dată de Dumnezeu ca noi să ne împlinim din punct de vedere sexual unul pe celălalt. Pentru că Dragii mei, n-ar fi uh, uh, deloc de ajutor ca un soț să-și iubească soția din punct de vedere sexual și o dată pe zi, poate și de două ori pe zi, dar ea să n-ajungă la orgasm niciodată. Atunci o astfel de femeie cu siguranță va fi ispitită să-și caute plăcerea în altă parte. Deci relațiile sexuale trebuie să fie uh, împlinitoare și pentru soț și pentru soție, pentru că altfel îl împingem pe partenerul nostru uh, spre ispită și rezistă o soție, rezistă un soț an de zile, dar la un moment dat așteptați-vă să pice, așteptați-vă să puște undeva, pentru că nu reziști, reziști și de dragul lui Dumnezeu și de dragul relației și pentru că ești corect, dar la un moment dat într-un moment de slăbiciune este foarte posibil să cadă partenerul, așa că mare atenție cu privire la respectarea principiului necesității este o nevoie și lucru acesta nu este negociabil. Al doilea principiul autorității, soția nu mai este stăpână pe trupul ei, nici soțul nu mai este stăpân pe trupul său, ci partenerilor de viață și principiul acesta al regularității spune Scriptura că relațiile sexuale trebuie să lipsească prin, prin excepție, nu să aibă loc prin excepție. Să ajungi la o frecvență foarte slabă a relațiilor sexuale și știu oameni care ajung, au ajuns la relații sexuale dată pe lună, stau în relație respectivă de ani de zile, dar vin la consilier și spun, domnule, nu mai pot, nu mai pot, nu știu ce să mai fac, am, am răbdat ani de zile, s-a adunat în mine, s-a adunat o tensiune, ani de zile am răbdat și nu mai știu ce să mai fac, nu știu dacă mai rezist. E bine, dragii mei, nu vă puneți partenerii sau partenerele, soții sau soțiile, în situația în care să, să stea în tensiune permanentă pentru că o nevoie pe care Dumnezeu a pus-o în ei nu este împlinită. Știu oameni care obișnuiesc să nu facă sex, să nu aibă relații intime înainte de duminica cinei. Dar știu puțini oameni care se abțin de la cină pentru că nu au făcut sex. Și, în realitate, cred că păcatul mai mare este să nu îți împlinești datoria de soț sau de soție, acesta, dată ar putea opri să iei parte la masa Domnului pentru că ai greșit față de el, dar nu găsim în Scriptură nicăieri că înainte de cină trebuie să te abții de relații sexuale, deci ăsta nu ar fi un păcat. Așa că preocupați-vă mai bine să împliniți ceea ce vă cheamă Scriptura, nu, nu, nu încercați să credeți că sunteți mai sfinți dacă nu faceți sex. Sexul este sfânt, dragii mei, după părerea mea, sexul este sfânt, doar că a fost confiscat de păcat și noi oamenii îl privim ca pe ceva păcătos și murdar pentru că așa s-a întâmplat să fie confiscat într-un fel sau un altul de păcat, dar sexul este invenția lui Dumnezeu și voi spune asta cu toată tăria și sexul este destinat oamenilor căsătoriți, da, toată plăcerea, toată satisfacția, toată împlinirea relațiilor sexuale este făcută de Dumnezeu pentru mine și pentru soția mea ca oameni căsătoriți în voia lui Dumnezeu pentru tine și soția ta ca oameni căsătoriți în voia lui Dumnezeu. Pentru a aplica aceste trei principii cu privire la relația sexuală, în termenii cei mai practici, sugerez să faci toate eforturile pentru a-i asigura partenerului tău o mare satisfacție sexuală. Și să faci din aceasta o deprindere, o preocupare, o, eu știu, să-ți rămână undeva ca o dorință permanentă care să fie o parte integrantă a vieții voastre împreună. Ai la dispoziție indicații specifice în cărți biblice și dacă chiar vrei să îți împlinești datoria de soț de soție, chiar dacă, dacă chiar vrei să ai o relație sexuală împlinitoare și tu și partenerul tău, partenera ta, soțul tău, soția ta, în cazul acesta, atunci cu siguranță există destule materiale creștine, bune, care să-ți explice cum poți să îl împlinești pe celălalt din punct de vedere sexual. Ideea este în felul următor. Nu este vorba despre o lipsă a resurselor. Pentru că, într-adevăr, resurse despre sex sunt multe și poluate. Dacă căutăm pe internet vom găsi foarte multe și poluate. Dar există, slavă Domnului, în ziua de astăzi și multe cărți creștine scrise bine pe domeniul acesta și nu cred că există acum cărți creștine scrise într-un mod, eu știu, păcătos cele pe care le-am găsit, pe site-uri de profil, cum ar fi librariile Cherigma, CLC, Grama și care mai există. Iată că le fac și reclamă gratuită. Dar le fac reclamă din dorința de a fi mai bine în căsniciile voastre. Deci există materiale și nu cred că sunt materiale rele. Nu cred că putem să vorbim de erori teologice sau de ezii în cărțile acestea. În general, cam toate mi-au trecut prin mână și nu pot să spun despre una că este păi eu știu că... Este scrisă într-un mod eronat, este scrisă greșit. Așa că dacă vreți materiale, cu siguranță găsiți. În același timp, problema mare nu este a lipsei resurselor, problema mare este a, a dorinței noastre de a rămâne în voia lui Dumnezeu sau nu. Pentru că în momentul în care dorim să rămânem în voia lui Dumnezeu și înțelegem că avem datoria să-L iubim pe celălalt de lângă noi prin relațiile sexuale, să nu lipsim de ele, să nu-L privăm de ceea ce are nevoie și are dreptul conform Scripturii, atunci, cu siguranță, găsirea resurselor este doar un detaliu. Va fi, vor fi găsite ușor. Problema mare este dacă dorim să respectăm Cuvântul lui Dumnezeu și dacă înțelegem Cuvântul lui Dumnezeu dacă înțelegem că sexul a fost de, făcut de Dumnezeu pentru oamenii căsătoriți, pentru bărbatul și femeia care s-au căsătorit în voia lui și mai ales dacă suntem hotărâți să respectăm ceea ce Dumnezeu ne poruncește. Pentru că, dincolo de problema materialelor, care într-adevăr este o problemă sensibilă și se găsesc ușor materiale pe internet care nu sunt, eu, eu personal nu le-aș recomanda, dincolo de aspectul acesta este dorința noastră de a ne arăta iubirea și prețuirea față de partenerul nostru de viață. De a ne arăta iubirea față de soția noastră, față de soțul nostru. De a um, decide să-i oferim în momentele de intimitate plăcere maximă. Să simtă soțul sau soția ceea ce um, este unic pe fața pământului, ceea ce nu poate să simtă în nicio altă circumstanță. Sexul trebuie să fie experiență extraordinară, bineînțeles că nu va fi întotdeauna exploziv senzațional, extraordinar, însă trebuie să fie o experiență înălțătoare, unică, pentru că este, dacă vreți, o binecuvântare al Lui Dumnezeu care e lăsată pentru, familiile, pentru cuplurile căsătorite. Dragii mei, nu uitați, sexul nu este murdar, sumarizez cumva ceea ce am discutat în seara aceasta, nu este murdar și nu este păcătos, nimic din relațiile sexuale care desfășoară între soț și soție, un alt lucru care nu trebuie să-l uităm după discuția din seara aceasta este că există aceste trei principii în 1 Corinteni 7, principiul necesității, principiul autorității și principiul regularității. Practic, avem datoria să respectăm principiile acestea dacă vrem să meargă bine căsnicia noastră, din punctul acesta de vedere al sexualității, pentru că dacă la sexualitate nu merge bine, din păcate și în celelalte sectoare se va gripa mai devreme sau mai târziu. Cine spune că are o viață de familie împlinitoare fără relații sexuale, pă, cred că sunt excepții extraordinar de rare, pentru că familia, cuplu este făcut ca un întreg, ca un ansamblu, ca o mașinărie și dacă o rotiță nu merge, nu se învârte bine, nici celelalte nu au cum să se învârtă bine. Deci principiul necesității este nevoie. Avem nevoie și bărbații și femeile de sex, de relații sexuale. Avem nevoie de exprimarea dragostei în modul acesta. Al doilea principiu autorității. Eu nu mai sunt stăpân pe trupul meu, soția mea nu mai este stăpână pe trupul ei, ci uh, invers, eu pe trupul ei, ea pe trupul meu. Uh, și principiul regularității. Nu uh, pauza este regula, pauza este excepția. Adică dacă n-am făcut astăzi sex, este o excepție, nu este o regulă ne învoim ca să ne oprim de la sex. Dragii mei, poate vă este greu de crezut, dar în felul acesta ne ferim de o grămadă de ispite. Și dacă căsniciile creștine eșuează atât de mult în ziua de astăzi și am la consiliere atât de multe cazuri de oameni care au fost ispitiți ba de pornografie, ba de curvie, ba au fost târâți în tot felul de, de pofte, este și din cauză sau preponderent, aș îndrăzni să spun, Preponderent din cauza că în familie relațiile sexuale nu au fost respectate scriptural. Nu au fost respectat principiul acesta a regularității. Nu uitați, Dumnezeu a lăsat sexul pentru cei căsătoriți. Este o binecuvântare. Sau ar trebui să fie o binecuvântare. Nu este un blestem. Dacă sexul nu este o plăcere pentru unul din voi, căutați să găsiți o rezolvare. Căutați să găsiți ajutor. Există consilieri creștini. Și aici iarăși este o problemă sensibilă, trebuie să știți la cine să mergeți, trebuie să știți cu încredințați o asemenea problemă. Pentru că, de multe ori, sunt oameni care pretind a fi consilieri creștini, dar au o poziție victoriană, să spunem așa, acestei poziții, poziție victoriană, în privința sexului, considerându-l păcătos. Și atunci, vă duceți la un astfel de om și, în loc să vă încurajeze să vă rezolvați problema, o să vă încurajeze în direcția greșită. Deci, este foarte important să aveți grijă cu încredințați o astfel de problemă și nu uitați că Dumnezeu este gata să ajute orice uh, cuplu care dorește să-și îmbunătățească viața sexuală. Atenție, am zis-o bine. Dumnezeu vrea să ajute orice cuplu care dorește să-și îmbunătățească viața sexuală. Dumnezeu să vă binecuvinteze cu relații intime de calitate, cu relații uh, de căsnicie binecuvântate în care să existe înțelegere, armonie și dragoste. O seară bună vă doresc și nu uitați, suntem la dispoziția voastră. Dacă ne scrieți pe adresa uh, ajutor.arondconsiliere.org veți primi răspuns la întrebările dumneavoastră în această emisiune. O seară bună vă doresc, la revedere!